Képtelenek vagyunk felfogni, mi a test, és még kevésbé értjük, mi a szellem, és azt értjük a legkevésbé, hogy egyesülhet a szellem a testtel. Ez számunkra a legesleg nagyobb talány, pedig ez az ember lényege. Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Helga vagyok. Ezzel a Pászkál idézettel kezdtük 2010 márciusi műsorunkat, melyben az agykutatás hete programsorozat kapcsán Doktor Madarász Emilia mesélt a tudományterületről. Mai adásunkban az idei rendezvénysorozat egyik helyszínén a Pszichofiziológiai Játszóházban járunk, ahol az agykutatás egy másik oldalával ismerkedhetünk meg a kognitív pszichológia kutatásaival és eszközeivel. Műsorunkban közreműködnek dr. Balázs László, a Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet munkatársa, valamint Kocsis Zsuzsa és Farkas Dávid, az intézet fiatal kutatói. A Magyar Tudományos Akadémia természettudományi kutatók központjában vagyunk, a Magyar Tudósok körútján. Egy olyan alkalommal, hogy idén is megrendezték, 2014-ben is megrendezték az agykutatás hetét. És ehhez kapcsolódóan egy pszichofiziológiai játszóházat hoztak itt létre. Dr. Balázs Lászlóval beszélgetünk, aki a Magyar Tudományos Akadémia kognitív idegtudományi és pszichológiai intézetének munkatársa. Kérjük, magyarázza el, mi is ez a kognitív pszichológia? Ugyanis mindenki, aki így laikusként a pszichológiáról hall, annak ugye egyből Freud, Jung a pszichoanalízis, vagy Bagdiem és a spirituális pszichológia jut eszébe. Mi is ez a kognitív pszichológia, és miben különbözik az általunk ismertektől? Hát azoktól, amiket mond, azoktól abban különbözik, az, amit itt most meg lehet tapasztalni, hogy ez a kísérleti pszichológia, ezenből a kognitív pszichológia az egy irányzat, mondjuk azt egyszerűen, hogy ez a megismerés pszichológiája, tehát, hogy amit látunk, hallunk, tapasztalunk, abból az, az agy hogy konstruálja meg azt a világot, amit mi úgy fogunk végén hogy a körülöttünk levő világ, hogyan ismerjük meg a világot. És ezen belül, hogy mi a a pszichofiziológia, az a kísérleti pszichológianak egy olyan ága, amelyikben agykutatási eszközöket, vagy más ilyen élettani eszközöket használunk fel arra, hogy pszichológiai kérdéseket megválaszoljunk, vagy esetleg éppen pszichológiai eszközöket használunk fel, hogy az agyról meg tudjunk valamit, hogy hogyan működik az agy. Például, hogy konstruálja meg a azt a világot, amit mi látni vélünk. Igen, hallomásból a kognitív pszichológia nagyjából úgy kutatja, vagy olyan koncepcióval állt elő az agykutatás, illetve hát a emberi megismerés észlelés tekintetében, amik, amiket sokszor a számítógépek működéséhez szoktak hasonlítani. Tehát, hogy használnak olyan szakifejezéseket, amik mondjuk egy számítógép működésében használatos. Hát igen, nem csak els és elsősorban nem csak kifejezéseket, hanem koncepciókat vagy gondolatokat kölcsön az egymástól tulajdonképpen ez a két terület. Szóval a, ugye például a, a neuronhálózat modellek, amik számítástechnikai modellek, azok az ideg tudománynak az elgondolásai alapján születtek meg, és fordítva... Például itt is lehet látni, hogy hogyan lehet éppen például egy neuronhálózaton alapuló tanulási modellel, hogyan lehet azt elérni, hogy egy gép, egy program mondjuk a gondolatainkban, olyan módon, természetesen nem egészen a gondolatainkban, de az agy elektromos aktivitást olvassa olyan módon, hogy megtanulja olvasni egy program olyan módon, hogy azzal egy külső eszközt lehessen irányítani. Például itt, amit ki lehetett próbálni, most már lassan zár játóház, az az, hogy hogyan lehet például betiket kiválasztani csak az agyhullámok segítségével. Magyarul, hogy tud például egy olyan ember gépelni a agyára helyezett elektródák segítségével, aki semmilyen más módon, mondjuk például a végtagjait nem tudja mozgatni, és nem tud beszélni. És ez hogy lehetséges? Tehát ez nem a mérnöktudományok fejlődésére vonatkoztatható? Hogy köthető ez össze a pszichológiával? Nem választható szét. Szóval a mérnöki tudomány, vagy mondjuk az informatika, az idegtudománytól pont ezért nem választható szét, mert egyrészt az informatika kölcsönöz, vagy abból, amit az agyról tudunk, és azt, amit az agyról tudunk, azt nagyon nagy részt a... Az informatikának köszönhetjük, mint az eszközeink azok, azok például ö, nagy mértékben informatikai vagy például mérnöki, mérnöki tudatán, például műszaki matematikából kifejlődött eszközök, például mint az agyelektromos aktivitás, ami nekünk az egyik fő kutató eszközünk, annak az elemzése az ö, majdnem volt szintiszt a műszaki matematika. Nem egy szűk kerete azt gondolni az emberi agy működéséről, hogy olyan, mint egy számítógép. Ez nem jelenti azt, hogy azt gondoljuk, hogy az emberi agy úgy működik, mint a számítógép. Szóval az, az hogy felhasználjuk a, az informatika újításait a, a kutatásban, ez nem, és hogy az, vagy az informatika pedig pedig olyan modelleket használ, amik az agykutatásra agykutatáson alapulnak. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyik fél arra gondolna, hogy a másik az olyan. Szóval egy informatikus se gondolja, hogy az adjunk egy kompjútert. De akkor ezeknek a kísérletezéseknek végül is ez ad keretet manapság? Nem, inkább eszközt. Szóval keretet, keretet azért egyrészt nem is szeretném, ha adna valami keretet. Szóval próbáljuk keretek nélkül, próbáljuk az, az érdeklődésünk ö, nyomán menni. Szóval, hogy megtudjuk, hogy hogyan működik az agy, hogy hogyan, hogyan látunk, hogyan, ahogy az előbb is mondtam, hogyan konstruálja meg a, az agyunk azt a világot, amit mi úgy érzékelünk, hogy itt van körülöttünk. Tehát ez végül is természetes emberi kíváncsiság az agy működésére vonatkozóan, de milyen Kontextusban lehet ezeket a kutatásokat mostanában alkalmazni, gondolok egy ilyen nagyon egyszerűre, hogy mesterséges intelligencia és ezek a gépek, amik megkönnyítik ugye a hétköznapjainkat, de milyen más olyan előre nem látható lehetőségek vannak benne még? Hát ami előre nem látható, az nem látható előre, de mondjuk például, a, a, amit, amit az előbb mondtam, hogy hogy, hogy mondjuk agyhullámok segítségével kontrollálni egy gépet, ez pillanatnyilag például egy nagyon, nagyon sokat kutatott mondjuk sláger téma, és ennek lehet olyan kimenete, hogy például természetesen az, hogy gépeket tudunk irányítani, de esetleg majd tudom, néhány évtized múlva komoly gépeket, szóval mondjuk autót vagy repülőgépet, tudunk irányítani uh, agyhullámok segítségével, miközben a kezünk valami mással van elfoglalva. Sőt, hát ó, ugye el, elméletileg sokkal gyorsabban uh, tudnánk irányítani valamit, mert hiszen megspóroljuk azt az utat, ami a, az agytól az izmokig vezet. Persze ez, ez most tényleg a tudományos fantasztikum területe, de nagyon, nagyon komoly erők kutatják például ezt az alkalmazás, alkalmazási lehetőséget. És persze mindenki, amiről mindenki tud, meg mindenki beszél, az a diagnosztika, hogy, a, hogy különböző idegrendszeri betegségeket lehet diagnosztizálni azáltal, hogy jobban megismerjük az agyműködést, meg felhasználjuk ezeket a módszereket, mondjuk például az egy elektromos aktivitást, vagy amit, amit hát itt nem tudunk most bemutatni a játszóházban, de például a képalkotó eljárásokat. Ez egyik nagy eredmény, amit ez a kereleti. Korábban, pontosabban lehet diagnosztizálni, időben, időben lehet beavatkozni. Az ahhoz képest ijesztő, amit mondott, hogy ő, ugye, agyi hullámokkal lehessen repülőgépet, esetleg ilyen hatalmas teherre szállító hajókat irányítani, miközben a kezünk más csinálni, hiszen volt most egy pár évvel ezelőtt egy olyan botrány a Názánál, hogy egy űrhajós nő féltékenységből átautózott hirtelen az egyik államból a másikba, és ott felpofozta a csarfa szerelmét, és ezért őt ugye mindenféle űrutazástól eltiltották. Tehát ezek a bizonytalanságok, illetve az emberi természethez hozzátartozó szenvedély és indulat is közrejátszhat-e az ilyen alkalmazásoknál, mint például irányítás. Hát a repülőirányításban akkor is, hogyha kézzel irányítjuk, szóval ez, ez nem ezen múlik, nyilván az ember egy bizonyos mértékig kiszámíthatatlan, a, ugye pont az űrkutatásban nagyon arra törekszenek, hogy lehetőleg kiszámítható embereket, és ország ezért tiltották le a hölgyet, én nem tudtam a történetet egyébként, mert a, a, még hogy megpofoz valakit, az rendben van, de amikor a, mondjuk a nemzetközi űrállomáson teljesít szolgálatot, akkor az emberiség legbonyolultabb és legdrágább berendezését működteti, akkor mégsem lehessen tőle váratlan cselekmények, cselekedetekre számítani. Igen, hát ez azért is volt fontos, ugye, mert hosszú-hosszú kilométereken keresztül kellett autót vezetnie, és még akkor is benne volt ez az indulat. Viszont ez azt jelenti, hogy bizonyos emberek valóban nem alkalmasak űr, űrkutatásra, űrhajózásra, például az olasz, tipikus olasz nemvedélyes emberek nem jutnak fel az űrbe például? <há> é, nyilván bizonyos emberek bizonyos dolgokra nem alkalmasak, de az távol álljon tőlem, hogy é, például, például, például nemzetekről gondoljak ilyet. Csak egy példát mondjak, mi nekünk folyt egy kísérlet a Nemzetközi űrállomáson, amiben mi vezető szerepet játszottunk. És éppen volt egy, egy például egy olasz űrhajós, aki egyébként egy nagyon remek ember mérnök, és át, kitűnően láttál a feladatát végig, amikor volt a, a, az űrállomáson is többek között részt vettem kísérletünkben, ahol szintén nagyon fegyelmezetten is nagyon jól megcsinálta, amit, amit kellett. Most se volt könnyű. Mesélne arról, mi pontosan ez a kísérlet? A kísérlet arról, annak ar az a célja, hogy, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul a, az űrhajósoknak a a szellemi teljesítő, vagy agyi teljesítő képessége az űrutazás alatt, és ez azért egy érdekes kérdés, mert azért ez egy nagy kihívás a, a szervezet számára, és a, az idegrendszer számára is. Részben azért, mert a körülmények miatt például, például nagyon rossz az alvás, alvásuk, nagyon gyakran panaszkodnak alvás problémákról, márpedig azt tudjuk fél, hogy a kialgatlan agy, az nem jó agy. Aztán amúgy nagyon túlterheltek. Azt is mindenki tudja magáról, hogyha nagyon be van fogva egy szellemi munkába, akkor előbb-utóbb az agyunk az elfáradt. Szak, hanem a teljesítő képessége egy idő után csökken. És akkor van egy, például egy, egy olyan dolog, ami különösen megterhelő az agy számára, az, hogy ezek egy olyan környezetbe kerülnek, ahol az idegrendszernek egy csomó olyan dolgot, amire a földi körülmények között programozva van, újra kell tanulnia. Például azt, hogy, a, hogy tudjuk, hogy merre van fönt meglent, és hogy az egyensúlyszerv és a látás között egy jól összepróbált összjáték van, amit megmondja nekünk, hogy a testünk hogyan helyezkedik el a térben. És akkor a súlytanságban az egyensúly szerb nem kap többet ingereket. És akkor nem tudja szegény, hogy, hogy hol van. És akkor először egy nagyon kellemetlen tünet ö, keletkezik, amit ö, nem, eszem, nincs magyar neve, úgyhogy space motion, sickness, mondjuk hívjuk űrtengeri betegségnek. A, a tengeri betegséghez hasonló nagyon kellemetlen tünetek napokig, hány inger, és rosszul lét, amíg, amíg, amíg hozzá nem, új, újra nem. és mint ezt az agy, agy, kell, hogy, hogy megoldja ezt, az agynak kell újra programozni a kapcsolatot az érzékletek között, hogy megint csak megalkossa azt a világot, ami például a fönnből és a lendből áll, amihez, amiben ami, most, most ebben az esetben a gravitáció hiányzik. Igen, és ebben a szituációban például teszteltetik, tehát feladatokat kell megoldania ennek a űrhajósnak fent az űrben ilyen légtérben, persze ezek a feladatok is olyanok, amiket úgy kell kitalálni, hiszen nem minden kísérletet, feladatot, mozgássorozatot lehet megcsinálni az űrben. Ezek a feladatok, honnan kikészíti el ezeket, hogyan készítik, hogyan, hogyan készülnek ezek? Nagyon sokféle lehet a, amit, amit mi. A Próbálunk, azok nagyon egyszerű feladatok, a, nem is mondanunk talán feladatoknak. Például, hogy mondjak egy példát, néznek egy képernyőt, és azon felvillan egy vonal, és utána felvillan egy másik vonal, és annyit kell megmondani, hogy ezt pár, illetve nem megmondani, hanem gomnyomással jelezni, hogy párhuzamos volt egymással a két vonal, vagy nem volt. Hát ennél egyszerűbbet nehezen lehet elképzelni, de az idegrendszer működését nagyon jól le lehet menni a reakcióidőben, ahol már néhány század másodpercnyi különbség már érzékenyen jelzi, hogy most nem vagyunk olyan jók, mint amilyenek az előbb voltunk. De persze lehet másik út is, például a, van egy társunk ebben a kísérletben, a, egy belga kutatócsoport, akik viszont olyan feladatot konstruáltak, ami nagyon hasonlít egy, az egyik tevékenységhez, amit az űrhajósok csinálnak, ott például egy ilyen repülésszimulátort kell nekik kezelni, ami viszont egy, hát nem mondom, hogy pokoli, de egy nagyon nehéz feladat. Persze nem nekik, mert ők elég sokat gyakorolnak egyébként is szimulátorokon, nekem például nagyon nehéz. De hát ezt, ezt is nagyon jól megoldják. Ez, ez két különböző szemlélet. Egyébként a, a, a belga partnerek sem igazán arra kíváncsiak, hogy milyen jól tudnak a szimulátorban repülni, bár arra is, hanem, hanem arra, hogy közben az agyi tevékenységet, elektromos jeleket is regisztrálják, és hogy az hogyan alakul, és milyen változásokat lehet kimutatni benne. Számomra leginkább az észleléssel, percepcióval függ össze. De nem tudom a megismerés mennyiben különböztethető elettől. Nyilvánvalóan, hogyha valami olyan dologgal találkoznának fent az űrhajósok, amikkel még ők nem tapasztaltak, nincs megfelelő kategóriájuk, nem tudják mi az az objektum, sőt még objektumként sem tudják azonosítani. Ilyeneket hogy lehet kísérletekkel kikísérletezni, vagy ilyenek szerepelnek kísérletekben? Mert... Ugye, hát észlelni lehet dolgot, de hogy mi az, az, az egy másik kérdés, vagy hogy hogyan azonosítjuk. Hát, most ugye az egyik kérdés, hogyha azt arra gondol, hogyha UFO-val találkoznak, akkor mit csinálnak? Hát, nem tudom, hogy erre fel vannak-e készítve az űrhajósok. El tudom képzelni, hogy nem. Szóval hogy valahogy, ahogy, ahogy én ismerem ezeket az ügynökségeket, akik őket képezik, nem nagyon hisznek az fogban, És részben, hát legalábbis az eddigi elég sok tapasztalat alapján ez, ez, a, ez a nem, nem hit ez a Na most nézzük egy másik oldalról, a, hogy én most azt ragadom meg ebből a kérdésből, hogy mi van, hogyha valami, eddig nem ismert dologgal, találkozok eddig nem ismert szituációval. Ez például pont a mi kísérletünknek az egyik feltevése, ugyanis azt tudjuk, hogy, hogy például az agynak van egy bizonyos területe, pont ez a legelső terület, ami úgy hívjuk, hogy prefrontális agy, amit ugye a homloklebenynek a eleje, amelyik nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy például, azok a, a, hogyan rendezzük át a viselkedésünket, amikor a megszerzett ismereteket és gyakorlatot valamilyen teljesen új kontextusba kell használni. És az a tudás, hogy a már sokan bizonyították, hogy például egy kialvatlan agy, az elsősorban ez, ez a terület az, amelyik nem, nem jól működik. És azt feltételeztük, hogy azok a kihívások, amivel az űrhajósoknak az agya meg kell, hogy küzdjön, az bizony legjobban ezt a prefrontális területet adóztatja meg, és mi éppen egy ilyen nagy elektromos megnyilvánulását vizsgáljuk ennek a prefrontális területnek, amire nem gondolnánk egyébként, hogy, hogy az, de az van, hogy az előbb elmondtam, hogy van egy egyszerű feladat vonalak a párhuzamos, nem párhuzamos, jobb gombbalgom. Időnként felvillan viszont egy, egy kép, amire abszolút nem, nem számítanak, és semmi köze. Hát számítanak, mert amikor már századszor villan fel, akkor már nem annyira meglepő, de ritkán jelentkezik mindig más, és semmi köze nincs a feladat, az nem is kell semmit csak sem csinálni. És ez kivált például egy olyan agyi elektromos aktivitást, amit jellegzetesen ennek az előső prefrontális területnek a, a terméke. És feltételeztük, hogy ez, ez, ez a fajta atyúllám le fog csökkenni a, az írhajósoknál. Igen, és lecsökkent? Igen, ez még nem publikált eredmény, de igen. Elsősorban, amikor arról gondolkoztam, hogy az űrkutatáshoz hogyan kapcsolható a pszichológia, régi, nyilván régi skifi novellák jutottak eszembe. Sőt, én egyszer, amikor szociálpszichológiát hallgattam egy fél évig, az előadó mindenkit megbízott, hogy ilyen kifi könyveket, novellákat olvasunk, hiszen abból nagyon sok közösségi szituációra nyerhetünk lehetséges válaszokat. Lehet-e ilyesmivel is foglalkozni, ha az űrkutatásra úgy gondolunk, mint pszichológiai kísérlet, hogy, hogy hogyan viselkednek az emberek olyan közegben, mennyi hosszú távra bírható ki odakint az űrben, hogy lehetséges-e a kolonizáció, hogy milyen típusú emberek hajlandóak, hajlamosak és, és alkalmasak erre lehetnek-e ilyen kutatások? Nem csak lehetnek, hanem vannak is. Azáltal, hogy a marsutazás most egy kicsit egy elérhető távolságban látszik, most a, az ő kutató szervezetek egyre több ilyen kísérletet bonyolítanak, mi magunk is részt veszünk ilyenekben, ahol, ahol tényleg pszichológiai megnyilvánulásokat vizsgálunk, például ezt a kérdést, hogy hogyan bírják az elszigeteltséget. Volt egy ilyen, például Moszkvában volt egy, ez a Mars 500 nevű 500 napos szimuláció, van egy ilyen kísérleti terep, ahol az európai ügynökség szervez kísérleteket, az a déli sarkon, van, ahol egy évig elszigetelve a külvilágtól él egy kis csapat. Ezekben a vizsgálatokban mi részt veszünk, de ezzel most így nagyon elkanyarodunk az agykutástól, ez már, ez már inkább pszichológia, és ez talán legyen egy másik beszélgetés tárgya, és beszéljen róla az a kollégám, aki, aki ezt valójában igazán csinálja. Köszönöm, és még annyit kérdeznék mielőtt körbe megyünk a játszóházon, hogy ön, a, a ön életrajzából olvastam, hogy villamosmérnökként végzett. Nyilván ezt a tudását tudta hasznosítani az agykutatás ezen területén, de hogyan jött ezután a végzettség után, hogy a pszichológia felé fordult. Hát kalandos, kalandos úton én orvosi műszer fejlesztő akartam lenni, és egy picit voltam is, de ott pont nem azt kellett fejleszteni, amit én szerettem volna, és a, akkor a, az Elte Élettant tanszékére e, éppen kerestek mérnököt, aki ott segít a műszerek átalakításában, meg használatában, és és akkor boldog örömmel elmentem oda, szóval, hogy ez egy ilyen jó kis az élet, élettudományhoz közeli, és ott dolgoztam is húsz évig, először mint mérnök, aztán egyre jobban belefolytam a mesteremnek, Ádám György professzornak a kutatásaiba, és, és akkor gondoltam, hogy már most már akkor tanuljunk is hozzá valamit, és akkor el, elmentem még pszichológiát hallgatni. És akkor innentől már úgy nagyjából Egyenes az út. Akkor most nézzük nézzük meg, hogy ön hogy mutatná be, hol kezdődik, van-e valami olyan sorrend, amit érdemes betalálni? Igazán nincs sorrend, sorrend olyan nagyon nincs, mondjuk koncepcionálisan van két dolog. Ez egyik az az, hogy amiről az előbb beszéltem, az elektromos jelenségnek a regisztrálását mutatjuk itt be két, két helyen is. A, az egyiknél magát, az alapfolyamatot megnézhetik a látogatók, hogy hogy néz ki az égé, és hogy hogyan dolgozzuk, mi szóval, hogy hogyan lehet például azt az agyi hullámot, amiről az előbb beszéltem, amelyik a, a nem, nem figyelt, nem várt feladathoz nem kapcsolódó inger, mit vált ki, szemben azokkal, amik viszont a feladathoz kapcsolódnak. Ezt itt mindjárt, itt, itt hamarosan ez elkezdődik. Hát elektródákat kell rakni a fejére, egy kis, kis idő, de nem sokára fogjuk látni, hogy hogy néznek ki. És, és akkor amely... ugyanolyan feladatok nagyjából, mint amiről beszéltem. Hasonló. Szóval felvillannak egyszerű ingerek, és amikre valamit kell gombot nyomni, és vannak olyanok, amikre nem kell gombot nyomni, és időnként váratlanok. És a másik ilyen égés... Műhelykében pedig éppen ezt lehet kipróbálni, hogy, hogy hogyan irá, lehet irányítani a, a számítógépet hullámok segítségével. És Azt, valójában tényleg hogyan? Hát itt az van, hogy, a, hogy, hogy van egy számítógépes program, ez egyébként nem a mi kutatásunk, meg nem a mi programunk, ezt kölcsön kaptuk most demonstrációs célra, amelyik megtanulja a, az illetőnek éppen soros egyén, individuális mintázatát. Szóval, hogyha ő mondjuk kiválaszt egy betűt a képernyőn, és az mondjuk az A betű, akkor mi a különbség az az agyi elektromos aktivitásában ahhoz képest, mint amikor a B betűt választja ki. Úgyhogy először az ember tanítja a gépet tulajdonképpen, tanítja a programot, hogy olvasson az agyhullámokban, és utána pedig használja a programot úgy, hogy most már a a saját maga által gondolt választatja ki a számítógéppel. Igen, de mondjuk ehhez tudnunk kell, hogy mi változik az agyban akkor, amikor az A betűre gondolok, vagy a B betűre Nem gondolok. Nem kell feltétlenül tudnunk. Csak azt kell tudnunk, hogy, hogy körülbelül mit kell nézni ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni. Szóval egy zavaros mintázatból is, hogyha, hogyha látunk két mintázatot, akkor csak az a fontos, hogy meg tudjuk őket különböztetni. Nem kell, nem kell tudnunk, hogy az lepke vagy fogár, hanem csak tudnunk kell, hogy, hogy miben különböznek egymástól. Most a különböző betűk közötti különbséget keressük, mert az a, tulajdonképpen azt demonstráljuk, hogy hogy lehet gépelni az hullámok segítségével. Meglepő módon működik, szóval most egy három napja, napi több alkalommal, több érdeklődőn, kipróbáltuk, és uh, mi is egy kicsit féltünk, hogy ebben a zajos környezetben és nyűsgésben itt ez nem fog működni. Meglepő módon működik. Aztán ott abban a, abban a sarokban például pont ezt a kísérletet lehet kipróbálni, és egy hasonló berendezéssel, mint amivel az űrhajósok végezték ezt. Aztán itt például ezek, ezek kivételesen vendégeink, akik például kézremegést és egyszerű reakcióidőt mérnek, és ennek például az a jelentősége, hogy egyes neurológiai betegségeket például a, a Parkinson kort lehet korán diagnosztizálni. Persze itt a játszásban nem diagnosztizálunk semmit, csak meg lehet nézni, hogy, hogy működik ez a szerkezet. Ki lehet próbálni. Aztán innentől kezdve egy egész sor bemutatás és egyszerű kísérlet az, az, az meg arról szól, hogy hogyan lehet belelátni abba a folyamatba, ahogy az agy megalkotja a hallási vagy vizuális ingerekből azt a világot, amit mi mondjuk akusztikus környezetnek vagy vizuális környezetnek élünk meg. És ebben legjobban akkor lehet belelátni, hogyha elcsípjük azokat a pontokat, amikor megcsal minket. Nagyon sokan ismerik a vizuális csalódásokat, ez még az ilyen rejtményű és is el ilyeneket pötyögtetni, hogy nem, nem azt látjuk, mint amit tényleg, nem úgy látjuk, ahogy ott van hangot nehezebb az emberek kezébe adni, de itt most lehet, amikor a hallásunk ugyanilyen módon becsap minket, vagy például tesztelni lehet a hallásnak azt a képességét, hogy, hogy a különböző hangadó forrásokat hogyan tudja elkülöníteni. Például most, ahogy itt vagyunk, itt össze-vissza beszélnek körülöttünk, amit a pszichológia bújtjuknak, hogy koktélparti helyzet, és az benne az érdekes, hogy, hogy mi képesek vagyunk kiválasztani magunknak azt a fonalat, amit követni akarunk. Tehát azt a beszédet, amely, annak a beszélőnek a, a hangfolyamát, amelyikre éppen kíváncsiak vagyunk. És például ezt egy hallókészülék nem tudja megcsinálni. Úgyhogy panaszkodnak is a, a hallókészülék tulajdonosok, hogy zavarja őket, hogy a készülék mindent felerősít. És most például itt működik egy kutatócsoport a Akadémia Lendület programjának a keretében, amit a Winter István kollégám vezet, ahol a kutatásnak pont az egyik célja az, hogy azt, amit megtanulhatunk abból, hogy az agyunk hogyan csinálja ezt a szétválasztást, Hogyan lehet egy számítógépes algoritmus, vagy számítógépes modellt, alkotni, és ha már megvan egy ilyen számítógépes modellünk, abból már hallókészüléket is lehetne alkotni. Na most ennek például az alapjelenségét itt meg lehet tapasztalni, pont ezt a, a szétválasztást. Mikor, mikor hallunk szétválasztva, és mikor nem, sőt, itt megmutatják a kollégák a, a, ennek a számítógépes modellnek is egy, egy kezdeti változatát, amelyik hasonlóképpen Működik most egyelőre nem hangokkal, hanem csak szimbolikus eseményekkel, de, de valami más már képes ezt a feladatot azon a modellen alapulva szétválasztani, amit a hallási működésből tanultak. Igen, de számomra például ezek a kísérletek, meg ezek a szoftverek, amik már itt bemutatásra kerültek, lehet, hogy még csak prototípusok, de akkor is egy olyan jövőt vetítenek elém, amikor például mindenki megteheti azt, hogy saját mondjuk úgy halló készülékkel, saját szemüveggel, ugye már vannak ezek a okos G. G. szemüvegek meg, igen. hogy ugye lesz ilyen okos uh, hangszóró is a fülünkben, hogy saját magunk fogjuk megválasztani azt a közeget, amit észlelünk is aztán. Tehát fel tudjuk építeni nem csak virtuálisan is, hanem már észlelés szempontjából is magunknak azt a világot, amiben élni szeretnénk. Lehetséges egy ilyen jövőbeli kimenetele ezeknek a dolgoknak? Hát ez részben már, ahogy mondta is, ez már a jelen is, mert hogy a, például a azok ilyen látó felszerelések, amivel a modern katonák fel vannak szerelve, azok már például ilyenek, vagy, a, vagy például a pilóták által használt, mondjuk akár a mesterséges horizont. Ezek már mesterséges érzékszervek. Mondjuk én így a Google szemüvegre gondoltam, ahol még a számítógéppel, internettel, hálózatokkal is egybe vagyunk kötve az már egy kicsit bizarr. Hát, egyáltalán bizarr, a Repülőgépet is számítógép irányítja, meg az autónkat is szóval Most már az, hogy lenyomjuk a gázpedált, azzal, azzal igazából egy számítógépnek adunk jelet. De ezekkel a folyamatokkal, ezekkel az eszközökkel teljesen meg is változhat a percepciónk. Tehát ez a tudomány önmagában, vagy ez a kutatás, amire irányul, előbb-utóbb más területre is kiterjed, hiszen hiszen mi magunk is változunk együtt a, a, az eszközökkel. Változunk, egészen biztos, hogy, a, hogy a, például a, hát a művelődési szokásainkat, olvasási szokásainkat már is átalakította a, a számítástechnika. Tulajdonképpen a megismerő például a tanulást is nagyon átalakította, mert hogy ugye gyakran ma már egy kérdés, kérdésre az a válasz, hogy hát nézd meg a Google-ben és hát ez nagyon, nagyon, nagyon különböző, hogy hogyan, hogyan, hogyan keresünk információt, és most már nem a a nehézség gyakran, hanem a, hanem a szelekció sokkal inkább, hogy a robbanásszerűen fejlődő, már mint táguló információs tömegből hogyan válasszuk ki, hogy ne üljünk egész nap az internet előtt, hogyha valamit ma akarunk tudni, hanem, hanem rátaláljunk a harmadik kattintásra a jó megoldás, Igen, jó. én itt arra gondolok, hogy ugye az emberi észlelés és a tudás teljes mértékben át fog változni, hiszen valamikor a ezer évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt, amikor egy földközi tengeri halász kiment hajózni, akkor ismernie kellett ugye a csillagokat, az évszakokat, az időjárást, a meteorológiát, sokkal felkészültebb volt, sokkal többféle tudományákból, mint egy mai hatalmas hajónak a vezetője, aki a GPS-be kapcsolja, és mint mondja a számítógép. Ez milyen irányt mutat az emberi agy használatára, vagy van-e kihatással az emberi agy és észlelés természetére. Egészen biztos. Szóval a, nyilván a, a, a tanult világ az Nem. nagyon gyorsan változik. A Csépe Valéli, a kolléganőm, aki Nem. itt az első este a tartott előadást, ő például szereti ezt a digitális benszülöttek. Kifejezést használni arra, hogy a gyerekeink, azok már magától értetődő módon használják azokat az eszközöket, például azokat például az információszerzésnek az, ezeket a formáit. Közben meg hát igen, néha sajnáljuk, hogy kiszorítja az olvasást, mármint az olyan olvasást, amikor egy hosszú szöveget végigolvasunk vagy akár például a téri tájékozódást, szóval nem csak mesterségek halnak ki a digitális technika terjedésével, én én szoktam gyűjteni azokat a mesterségeket, amit, amit kivesznek, mert a számítógép helyettesíti őket, de például a képességek is. Például, ugye gyakran hallom például idősebb generációt, hogy a fiatalok nem tudnak térképet olvasni. Mi volt az elmúlt három nap a játszóház fenntartásának a tapasztalata? Mennyi látogató volt itt? Milyen visszajelzések érkeztek a közönségtől? Kik voltak a látogatók? A látogatóknak a legnagyobb része, a hátkú előre felé, a látogatóknak a legnagyobb része az középiskolás volt, akik iskolai csoportokkal érkeztek, de azért van sok egyén érdeklődő. Ma, ma például sok ezen az utolsó napon sokkal többen egyéni, Érdeklődőt látunk, lehet, hogy azért is, mert a keddi RTL-klub például benne volt a játszóház. Azért jöttek, be, de remélem még, fog, még később más ilyen rendezvényeken, sokkal többen itt a környező egyetemekről, mert azért most itt a ttk van egy a Budapestnek a legnagyobb ilyen tudás központjában. Szóval sokan valószínűleg úgy gondolták, hogy ez gyerekeknek való játszóház, pedig igazán felnőtteknek, és ö, a viszonylag kevesen jöttek a felnőttek, de ahogy most körülnézve, a legkülönbözőbb korosztály van. A számra nézve, hát olyan, én, én a 7-800-ra három nap alatt, akik megfordultak itt. Tegnapi számot tudom, az 400 volt, az volt a csúcs. És azért kedden sem voltak kevesen. Ez, ez először van ilyen jellegű eseményezett kutatás hetében. Hát én úgy érzem, hogy nagyon nagy siker. Ugye részben ez a vadonatúj épület és a, annak a, az egész mechanizmusa nagyon jól vizsgázott, informatikától a ház üzemeltetésén át mindenki megcsinálta azt, ami kellett ahhoz, hogy, hogy ez működjön, és hát csodálatosan működött, és hát természetesen az egész az a fiatal kollégáinknak a lelkesedésén és önfeláldozásán múlik, és még egy csomó önkéntes segítőn, akik a Központi kutatóintézetből jöttek, meg a szomszédos ELTE székről jöttek, és hát itt például a információs pultnán segítenek eligazítani. Úgyhogy nagyon sok embernek nagyon sok munkája van benne, és... És úgy tűnik, hogy jól működik, és a vendégek is azt mondják, hogy, hogy jó volt. Az egyik kísérleti fülkénél, mindegyik kísérleten bemutató fülkét úgy kell elképzelni, egy-egy kanapi, egy magasított, boxszerű kis hely van kialakítva, és egy számítógép, amin futnak azok a szoftverek, amik itt az agykutatással összekapcsolhatók. Itt például a Hallás Illúziók kis boxában vagyunk, ahol két fiatal diák sajnos használja most éppen az összes fülhallgatót, de mi történik most itt? Itt öt jelenséget mutatunk be, mindegyiknek leírjuk, hogy mi az alapja, hogy alakulnak ki, és magát a jelenséget is bemutatjuk egyesével. A legérdekesebben általában azt nagyon szokták szeretni, a beszéd változik című dolog, ezt majd szívesen le is játszom, és akkor azt be lehet szerintem mutatni. É, ne haragudj, hogy megszólítalak titeket. Az előbb vettétek le a fülhallgatót a fejetekről. Mit hallottatok? Mit kellett csinálni? Mi volt a feladat? Mit láttatok? Hát, le volt írva, hogy éppen mi történik, vagy mit kellene ö, várnunk, és hát közben hallottuk a hangokat, hallottuk azt, hogy ö, tényleg egyben mosódtak, hallottuk, hogy a zaj egybe mosta a háttér kis hangokat. <gül> És mit tapasztaltatok? Az illúzió hol jelentkezett, ha így jelentkezett? Hát az, hogy nagyon furcsa, hogy tényleg mennyi mindennel találkozhatunk, úgyhogy nem is tudatosul bennünk. Akár reklámok során, akár utazunk a villamoson, és tényleg, hogy így minden egyes kattogást így kiszűr az agyunk, miközben tényleg ott van. Most példát hallhatnak rá, hogy a háttérből felerősödő zaj miként befolyásolja az eredeti hang észlelését, az illuzórikus folytatás illusztrációja. a beszéd dallammá változik. Itt ez az a beszéd dallammá, az a lényeg, hogy ha valami sokszor elismételgetnek, még meg, egy mondják, akkor is kivanya az a dallamot belőle, és ez az első The sounds as they appear to you, are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely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 Kísérleti fülkében, ahol ezt a koktélparti alkalmazást fogjuk megnézni Dávid segítségével. Mi is pontosan ez a szoftver, vagy hogy működik? Hát inkább előbb elmondanám, hogy mi a koktélparti jelenségem. A koktélparti hatásnak azt hívjuk, hogy amikor Hallunk dolgokat, akkor mindannyian azt úgy halljuk, hogy egy sok minden zajlik körülöttünk, hogy halljuk külön, hogy beszélnek emberek, nagyjából azt is tudjuk, hogy merre van egy csomó minden zaj körülöttünk, és ezeket tudjuk, hogy el tudjuk körülteni egymástól. Ez azonban egy... Annak ellenére, hogy ezt így halljuk, ez valójában egy nagyon-nagyon nehéz probléma, mert amikor a fülünkbe beérkezik mind az zaj, akkor ezek így összeadódnak. És az agyunk az, meg, az szét tudja választani ezeket a dolgokat, és mi itt azzal foglalkozunk, hogy próbálunk rájönni egy a kutatócsoportunkkal, hogy ez a folyamat így hogy zajlik. És amit itt ki lehet próbálni, az egy ilyen kezeti lépése ennek a dolónak, ez egy nagyon jól modellálja ezt a helyzetet. Úgyhogy is egy olyan hangsort lehet hallani, ami egy ilyen ismétlődő három hangról van szó, és ezt tudjuk úgy hallani, mintha ezeket a hangokat egybe halljuk egy egészbe. Ez nagyjából megfeltethető annak, hogyha hallunk sokféle dolgot, sokféle különböző dolgokat, és ezeket össze tudjuk kapcsolni egy egy külön egységbe. De tudjuk úgy is hallani ezt a hangsort, hogy külön válaszoljuk őket. A magas hangok a magas hangokkal, a mély hangok pedig a mély hangokkal kapcsolódnak össze, és így, mintha két párhuzamosan futnának egymás mellett, ez pedig nagyjából megfeltethető annak, mintha mondjuk két ember beszélne egymás mellett. Itt is megjelenik egyébként az az érdekes jelenség, ami a koktélparknál is előfordul, hogyha figyelünk, két ember beszél egymás mellett, és az egyikre figyelünk, akkor az, hogyha ugyanolyan hangerővel is beszélünk, akkor is az egyiket sokkal jobban halljuk, hangsúlyosan halljuk itt, és ez történik, hogyha a magas hangokra figyelünk, akkor a miért kevésbé halljuk, és fordítva. És igazából itt ezt lehet kipróbálni, hogy megmutatjuk, hogy milyen, amikor az egyik mintázat, milyen a másik, és utána meg azt is ki lehet próbálni, milyen, amikor az egész változik. A következő illusztrációk azt mutatják be, miként befolyásolja a hangok közti távolság azt, hogy dallamnak vagy egy hangsornak halljuk-e. Abszolút csak egy illusztráció, de hogy zajlik a kutatás a valóságban? Most jelenleg... Na, több, többféle dolgot próbáltunk. Voltak olyan kísérleteink, ahol például meg ilyen modelleket készítettünk, hogy a fölvettünk a fejünkre, ez még az elkészült, fölvettük egy én nagy ki, a hang kiadó dolgokat, maszkáltunk, maszkáltunk föl alá a szobában, és utána ezt utána egy ilyen gömbökkel helyettesítettük a kísérleti személyeknek, és azt néztük, hogy például az, ha valaki így mozog és fészbe, halljuk ezeket a hangokat, akkor például ez hogy függ össze? Hogy függ össze az, hogy onnan halljuk a hangot, és onnan is jön a látvány, vagy becsapjuk a dolgokat, már a hangok azok például. Teljesen máshonnan jönnek, és próbáltunk erre rájönni, hogy ezek ez például egy ilyen dolog volt. De ehhez is ilyen agyi elektrónákat kell használni, vagy mi az a eszköz, amivel méritek a változásokat? Amiket például tudunk használni, Te tudjuk például az elektródás módszere is használni, de például ennél, amit az előbb említettem, itt, itt csak azt néztük meg, hogy az emberek inkább azt mondják, hogy mutatják, hogy honnan hallják a hangokat, vagy mit látnak. Nagyon sok ilyen viselked, tehát magában nem mindig kell használni. Egy elektromos jeleket vagy egy képalkotást ahhoz, hogy megtudjunk valamit az agyról. Sokszor elég az, hogyha rábízzuk, a, a, csak azt megnézzük, hogy hogy viselkedik egy, egy kísérleti személy egy bizonyos helyzetben, abból is sokat meg tudunk tudni. Ebben a helyzetben is egyébként onnan, tehát azzal, hogy a kísérleti személyek mondják, hogy inkább ilyennek, vagy inkább olyannak hallják, ez is... Ez is egy nagyon jó módszer, viszont terve, voltak már olyan vizsgálataink, de is tervezünk mégis ilyeneket, hogy megnézni, hogy milyen az agy aktivitás akkor, hogyha inkább egy hangnak halljuk, inkább kettőnek halljuk. Tehát ilyeneket is végeztünk, már is ilyeneket is tervezünk még végezni. Jó. És még egyébként, hogyha ez még érdekes lehet, tervezünk egy olyan kísérletet, ezt így most épül a labor hozzá, ahol már nem csak ilyen hangokkal próbáljuk vizetni a partit, hanem rendes beszélőkkel. Tehát, hogy egy kísérleti személyát le fog ülni az asztalhoz, és ő rendesen előre fölvett színészekkel fölvett, vesz monológokat fog hallgatni, és ez alapján próbáljuk, hogy tényleg élőbeszédben is megpróbáljuk megérteni ezeket a jelenségeket. Ugyanúgy Elektromos vagy elektromos jelek segítségével, egyéb viselkedéses módszerekkel. réalise un peu le passé via Facebook, Skype et tout ça, j'arrive quand même à rester en contact avec mes amis. A única lembrança que eu trouxe do Brasil comigo Meu brinquinho de pavão que eu adoro